Тут потрібна і раціональна гідність, як сутнісна риса людини, незалежно від того, чи сита вона, чи голодна. Ларсу захотілося розповісти Руслані про те, як рік тому він опинився в Україні серед поля сам на сам із холодним лихим дощем. І ні паспорт громадянина вільного світу, ні кредитна картка – ні вчасно сплачена страховка нічим не могли йому зарадити. Допомогла витримка сина моряка. А також дядько у брезентовій курці, який гукнув до нього «шнель» – єдине іноземне слово, яке знав. Затяг шведського гостя до вантажівки, яка везла свиней, і разом із безрогими допровадив його до більш-менш сухого місця. Ларс мало не розповів Руслані про ту пригоду, але тоді б довелось зізнатися, яким вітром його занесло в українське поле, а він цього не хотів. Офіціант прибрав тарілки з-під салату, приніс гаряче. Блюдо з шатобріаном було вміщено на марміт, а одинадцять тарілок з розмаїтими гарнірами розташувались по колу. Руслана не вигукувала. Боже, яка розкіш, яке диво, як це робили її колежанки зі Слов'янського світу. Хоча вона за кордоном тільки вдруге. Ларс уже запитував її про це. Йому знову пригадалась подорож до України рік тому, і жінка, до якої він приїздив. Пригадав, як вони їли, алюмінієвими виделками в ресторані на вокзалі Шніцелі з Вармішеллю. Він, хоча й був голодний, ніяк не міг розпочати трапезу. І жінка, яка в момент знищила свою порцію, радісно уловила його вагання і, запитавши «Ви не будете?», ручку підсунула до себе його тарілку. Для учасників семінару «Діалоги та непорозуміння» Столики в ресторані накривали тільки на двох. І Ларс, який протягом першого тижня харчувався на одинці, і за всієї своєї споглядальності та інтровертивності почував себе самотнім, нарешті оцінив глибоку мудрість організаторів семінару. Ніхто не заважав йому вести його власний діалог із жінкою з України. «Яка ви гарна!» Руслана здивовано глянула на нього. Ларс зрозумів банальність компліменту і поглибив його науковими узагальненнями історико-географічного спрямування. У ваших країнах дуже багато гарних жінок, і це не комплімент, а констатація. На противагу нашим країнам. Ви знаєте, Руслану. Це наслідки багатовікового спалення відьом. Не одне сторіччя знищували дуже молодих жінок, та ще й переважно до того, як вони ставали матерями. Це було давно, але тоді, у ті далекі часи, гарних дівчат було зліквідовано. Даруйте за таке канцелярське слово – Настільки багато, що відбулися незворотні антропологічні зміни в західній культурі. А в нашій країні знищували переважно чоловіків. І, як ви розумієте, найкращих. І це було зовсім недавно. Наші інквізиції та війни ще навіть не стали історією. Офіціант забирає недоїдений шатобрян, подає морозиво, Стутті фруті та свіжі тропічні фрукти. Починає грати музика. Під час вечері її завжди вмикають. Спалахнули різнокольорні канделябри над столиками. Вино можна замовити сюди, а можна спуститися до бару. Яке ви бажаєте вино? Біле, рожеве, червоне? Чимартіні або черрі? «А можна шампанське?» А вперше усміхається Руслана. Штучне світло грає в її очах і сережках. Та жінка також була гарна. Вона була викладачкою у провінційному університеті. Ларс познайомився з нею за оголошенням. Після тридцяти він збагнув, що настав час одружитись. А також усвідомив, що в його оточенні жінки з якого він хотів би це зробити, фактично немає. Фахівець зі слов'янської ментальності вирішив пошукати жінку в слов'янському світі. Старанно виводив на конверті кириличні літери. Після півроку листування запропонував зустрітися. Вона написала, що немає грошей поїхати зустріти його з літака в Києві. І навіть не мав кого позичити на тиждень. І він наважився їхати сам. З Києва розбитим смердючим поїздом дістався до обласного центру. Автобуси до районного центру не курсували в зв'язку з метеоумовами. І він поїхав у приватному авто, яке поламалося серед поля, де він лишився сам під дощем серед ночі. Потім його довезли до сусіднього містечка у вантажівці зі свинями А потім він таки потрапив, куди прагнув Від жінки, до якої їхав з трьома жахливими пересадками Ларс тікав на третій день, як дезертир з поля бою Втішаючи себе тим, що, по-перше, вона вже не юна дівчина А, по-друге, в них нічого не було тоді він зарікся знайомитися з добре освіченими жінками зі Східної Європи, бо не міг позбутися незрозумілого почуття провини за свої фірмові валізи на коліщатках і добротні черевики у світі, де всі ходять у гумових чоботах і тягають великі брудні торби. Шампанське в зал для обідів не носять.